الحمد لله تعالى نحمده ونستعومه ونستغفره ونستغفره ونستغفره ونعوذ بأن شروب ينفسنا ومن سيئة الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وسخيه من خلقه وخليله أما بعد فإن عصدك الكلام كلام الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا إذان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته وواغذ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فواعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاو الخدين فقالت لما يا رسول الله قال إن كنا تكثرنا الشكاه وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدقنا من من هليهن وقال yulqin fi thawbi bilal min aqratih hin wa khawatimihin 4. hadis u poglavlju bayrama od Jabira bin Abdullah radiyallahu anhu se kaže da je rekao bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na Bajramu pa je počeo sa namazom prije hutbe bez ezana i kameta potom je oslonio se na bilala ustao znači da govori Na naredio je bogobojaznost i podsticao ljude na pokornost Allaha za ođel. Obratio se ljudima, savjetovao ih i podsjećao, potom je otišao kod, kod žena i njih je savjetovao i podsjećao i rekao je, dajte sadaku, vi ste najveći dio džahennemske vatre, ili naj, ste u džahennemu. Pa je rekla žena, Jedna ugledna žena koja je bila tu, koja je bila tamno putih obraza, kazala je zašto Allaho poslaniče kaže vi se puno žalite i puno poričete a, dobročinjstvo ili svojim mužejma. Pa su davale od svojih nakita ili kao sedaku i bacale tu vodeću bilala od svojih prstenja, svojih naušnica i slično tome. Ovaj hadis je hadis sa velikim značajnjima. I zato ćemo mi u Zalahovu te varo htjela pomoći njemu u naša dva druženja. Jer je pravopšinan da bi govorili o jednom druženju, bojim se da, bojim se da ne bi puno znači, oduljili sa govorom. Bolje ovako znači dati manje materije jeli, ovaj, da se može lakše i bolje shvatiti i razumijeti. Danas je imam Buhari i njegov sahih kao i muslim na meti. Oni su desetka u meti. Znači malo umnicima i neznalica, ma i Znači, gađaju u Buhariju kako žele. Pa je jedna od žena gađala u Buhariju, odnosno ovaj hadis u Buhariju. Bio je meta ovaj hadis. A ja bih nešto rekao, ali se da se površno razumije, da se površno nasvati. Nikada ilm i znanje nisno sližene. Bilo je učenih žena. Do duše jeste. Koji su pre njene, koji je znanje, poput A. i Šerad, i njoj slični, umudar da. Ali znanje, ilm je nauka muškaraca. Ne žena. I zato pogledajte knjige šerijata i jeste, jeste li kažu da neko a, kazao i u toj toj knjizi koju napisala umu Muhammed. I na kojoj napisala Fatima bint Abbasije. Jestla ne istučunika. Pa je to znanje mogu žene biti učene, ali znanje je za muškaraca. Pa kako onda kada žena dođe znači i onako proizvoljno kaže ovaj hadis je kod Buharije batel, laž. Dobro je bilo, što je laž. Kaže, on se kosi sa fitrom, sa zdravom prirodom. Što se kosi s zdravom prirodom? Kaže poslanik, sal se mi ja se dođe na Bajnam i da kaže žanama, barake Allahu fikum, kulu aminu entum bihajir, takav Allahum ina ominkum, da im čini dom na Bajnam. On kaže, vi ste, kaže, najveći broj u djehennemu i u djehennem će tevići. Kaže, tako na Bajnamu se kaže opet. To kaže, ne odgovara ukusu. Taj hadis odgovara ukusu. Pogledajte kako ima slan ukus. Kaže, ona ima slanu ukusa, ne hadis. Kaže, kto ne dvora kaže ukusa je hadis je dajik Ja Allahu, dragi, nema znači ovaj, kako kaže imun hađar, men te keleme, fi gherite hasusihi etabi ađaib, tako kaže u sobodil fethol bari, kaže, ko bude govorio o onome zašto nije stručan, kaže, dođe sa čudesima. Sve mislite, kada nam je dal pacijenta, da mu, mi, da mu mi nešto, nekakvu transplantaciju nešto, da mu mi odradimo, što mi je uradilo Bila izmazahirali, iz, iskasapili ga, znači, je ja, tako? Zato što ne znaš, to nije tvoja struka i turaš ruke tamo gdje ne znaš. E tako isto i ova što je došla ovaj žena i kaže, taj hadijs kaže, ne odgovara ukus. Hadijs kod Buhari i kod muslima i poslanik salsevim dolazi i ljudima govori ono što im koristi, kao što ćemo spomenuti. A nikako znači... Ovaj da je poslanik, ali sada time htio da nego besrabi, nego treba, znači, čovjeka upozoriti i, znači, ne treba ni na dan kada se žveseli i, i, i znači, ovaj. raduje, da se pretjerano raduje i da misli, znači, da je... I nije nekao nezadnji jednoj ženi ponosom, Neko je kazao kao kolektivu, je li tako, žena. Tako da je hadis, znači, bez sumnje, ovaj, ispravljeno ono što je kod Buhari i kod muslima, ehlusunetu, to se ne sumnja. Ehlusunet znači ne sumnjao ispravljeno stavljeno. Hadisi od Džabira ibn Abdelaha. O Džabiru i Abdelahu mi smo govorili, znači, na kraju poglaga o džanabetu. Govorili smo o njegovoj biografiji, spomenuli smo znači, neke stvari vezano za njega. Znači, Džabir je jedan od nas koji je znači, prenio dosta hadisa od poslanika, sallallahu alaihi vseleme, i ovaj ali po svome dobročinjstvu prema svojim sestrama. Čak je oženio ženu koja je bila udovica radi svojih sestara. Kada je babo poginuo na Uhudu, Usnio da će biti prvi šehid na Uhudu i poginuo je prvi. Ostalo je i rekao je, kaže, ostanam, to je manet sestri. Pa kada je otišao da se ženi, tražio je prvo sestrama majku, ako tako možemo kazati, pa onda sebi supru. Pa su ga pitali, poslanika sa osana što nisu ženio djevicu kaže, kaže, ja imam sestri. Ne mi treba, ha, meni ne treba još dodatni problem, je tako? Nego mi treba neko znači ko će mi služiti šta? Moje sestre. i ko će biti namjesto majke. Radi Allahu taala. Sa sa pročitam njegovi biografijski govor i nećemo to nećemo to po napad. Ovde kaže shahidtu. Shahidtu u rabsu ko znači se video sam. Bio sam znači bio sam prisutan sa poslanikom, jela sa losrame kada je klanjao bajram. I iz ovoga hadisa izvlačimo da bajram treba klance imamo. Pa Bajram se klani sa imam. Ako ima, imamo Sulemana i klanja se Bajram i može se sa njim klaniti onda najprije znači da se klanja sa senjem. Kaže BDE počeo je sa namazom prije hutbe. Iz ovoga hadisa izvlačimo da se na Bajram kanjašta prvo namaz, potom se drži hutbe, suprotno čemu džum'i, suprotno džum'i. I o meni smo govorili u prvom hadisu. Prvi hadis u tome poglavlje govori o tome, a to je hadisči Abdullaha ibn Omara, kome kaže, klenjamo se, bajnjamo namaz, i za poslanika sloza, i vetra i Omara, pa su klenjali šta? Namaz prije, klenjali su namaz prije što su držali kutku. Pa hadis bio jasno znači tom pogledu, ovo je samo potvrda, jeli, onoga što je, kada bi imam pak održao kutku prije namaza, namaz bio ispravan, ali ružno postupio. Ružno je postupio, ali bi namaz bio šta? Bio bi ispravan u ovome hadisu isto tako dokaz da namaz bajdam namaz nema ezana i nema i kameta nema ezana i nema i kameta i danas je ulema složeno na tom pitanju tako se prenosio od hulefa i rašidina i od selefa iako se kod navode određena razilaženja znači po ovome pitanju pitanje ezana ali danas šta to? konsens, pazite dobro Nekada davno bila razilaženja po određenom pitanju i nakon toga se ulema ujedinila. Može li biti to? Može, može stodisati. To se desilo u jednom poznatom pitanju vezano za dženazom, a to je broj tekbira. Kod pa imamo razilaženja, kod Asaba imamo dosta razilaženja po pitanju broja tekbira na dženazi. U smo uopšteno govorni u dženazi, možete vratiti i pogledi. Ali je nakon toga došla Ulema, i kako spominjamo Abdelberi, kako spominjamo Nevoj i drugi, ujedinila se Ulema da je dženaza koliko? Četvrtek bira. Da je dženaza četvrtek bira. Pa se može, znači, jedan dio, pa, imaju izveste, izveste raziraženja među Selefom, i onda nakon toga se šta? Ujedinila. Jer ono što mi imamo, i blagodat koju mi imamo, i knjige koje su došle do nas u tom pogledu, je blagodat koju nije mnogi Selef imao. Oni nisu čuli, za, koliko, koliko je hadisa promašala shavima da i nikada nisu čuli. Nisu hadis bili sakupljeni, znaš ono što se čuo ili što ti neko prenese <gled> ili moraš otići iz Basre u, u, u, ne znam, u Medinu da bi čuo hadis. Ili iz Hidžaza u Medinu, ili iz Kufe u Medinu, ili iz Egipta u Medinu, ili doći sa kraja islamske države da bi, da bi negdje čuo hadis. Kada se znači to drugačije. Pa je mogućnost da dolaz kada do ti hadisa znači ovaj jeli, jednostavnija I toga su vema može u ojedinci, znači na osnovu predanja, da vide da je izraziti, izrazita većina predanja da govore da je Džarazanama znači četiri tekvira. Iako, kažemo, po tom pitanju postoje druge predaje, o tome smo uvodili opširno u spomenutoj knjezi. Navodi se da prvi ko je uveo ezan za Bajram da je to bio Muavija radi Allah te Allah Anhu, a neki kažu da je to bio zijad u Basr, i Ibn Umoletin preferira to mišljenje. Kaže Ibn Hajar Laskalani u svome dijelu Fethul Bari, ulema se razilazi ko je prvi uveo ovaj ezan. Pa bile živne vešejde u svome mu sannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od sejde mu sejba da rekao da je to Moavija. Da je to ko Moavija? A Šafija spominje preko jednog vjerodostojnog ravije od Zuhrija između Zuhrija, znači Brošihava i Zuhrija i Šafija, ima jedan vjerodostojan ravija Šafija kaže vjerodostojan ravija a da je da je Jusuf Hadžađa ibn Ustav Sakafi, kada je bio namisnikom komedini, da je postupao po ovome po mišljenju, znači da je imao šta? Ezan za i kamet za, znači za Bajram. Dobro, kada imam šafija, kaže pričao mi je pouzdan čovjek od Zuhrija, a je medresa hadisa, sam za sebe poznat, jel tako? Kao imam, od Hadžađa ibn Ustav Sakafi. Je to je taj hadis vjerodoste? Nije. Predanje. Jeli li vjerodostojno? Nije. Zašto? Zato što imam kada je rekao da je taj ravija pouzdan. Je znači da je pouzdan? Bravo. Možda je bit pouzdan kod imama Šafije, a nije kod drugih učenjanka. Možda će drugi svi kazati imam Ahmedi i Sufene Seuri i Ibru Jeine i, i ne znam Ibru Meaini ali Ibru Medini i drugi da će kazati šta je. On je, je daiv. Kod Šafije je pouzdan, ali kod drugih nije. Pa moramo znati njegov ime i prezime. I zato kada bi rekao najveći alim hadisa Buharija, kada bi rekao i pričao je povjerili prenosilac, kaže mu to se ne može prihajati. Jer ja se mora znati ko je. Pogledajte kako je, subhanallah, kako je hadiska nauka građena na temenima, nema nema tu ovaj. Mora se potvrditi da je hadis šta? Sahi. I zato vraću, osnova kod hadisa je da su daif. I osnova kod svakog ravi je da je nepouzdan. Jer razumijete? Dođete do Hadis Ja otvorio hadis, kada mi je hadis posla, odlekao poslanik za to, to, to, to. Ti kaješ šta hadis daif? Odmah recimo daif. Kaže, nije daif. Kako nije daif? Kaže, kod Buhari. Recimo, Mora se potvrditi šta njegova? Ispravnost. U protivnom, imamo, imamo hadis i ne znamo koga bilježi ništa. jer je hadis? Ne može biti. Imamo raviju, zove se Mohamed im. Yusuf, el-Bagdadi. Anonimne biografije, nikoga ne zna. Jel pouzdan ili nije pouzdan? nepouzdan. Pa je osnova kod sve ravije da je nepouzdan osim kod onga kod koga se potvrdi njegova pouzdanost. Tako isto i za hadise. Tako isto i za hadise. Pa imam šafija ovo što je rekao, znači ne može opet biti ispravno. A, dalje Ibn Munzir bideži od Husajna Ibn Abdelrahmana kaže prvi koji je to uveo bio je Zijad u Masri. A Daudi kaže da je to prvi koji je uveo bio je Maravan. Dok Ibnu Habib kaže da je to bio Hišam, a imamo i predanje od Ebu Khilabe da je to bio Abdullah Ibnu Zubeir, prvi ko je bilo. Pogledajte li mišljenje? Razivite mišljenja. Mogu li sva biti ispravni? Da je uveo prvi ovaj je ovaj? Mogu li biti ne mogu? Mogu biti sva ispravni? Kako? Znači svako shodno znanju, ovaj kada je rekao Moavija, on govori shodno ne što znao u Moaviji. Drugi ko je rekao da je to prvi bio Dobro, al-hađađi bilo se postupao tome. Zijadu Basri bio. Bio je Hišam, bio Abdullah ibn Zubeir. Ja govorim shodno zdanju. Ja znam da je prvi, nisam to nikad čuo, i kažem prvi ko je tu uveo, on je. A u stvari ne znam da je to šta uveo prije toga, ko? Moavira, dijalotano, ili neko drugi, znači, ko je bio. Pa svako je govorio shodno zdanju i tu nema kontradiktonosti među, među ovim šta? Predanjima. Jer ponekad predanja mogu biti na prvi pogled oprečna, ne, nego treba je, znači Predanja je prva stepenica koju pristupamo, ako ih ne možemo, ovaj, znači kad se vidi nekakva kontradiktornost. Prva stačna što radimo? Šta? Pomirimo hadisa. Jer u pomirenju hadisa je šta? Rađen je po? Po oba dva argumenta. Kad pomirimo dva hadisa, kažemo ne, nema nisu kontradiktorni. Ovaj hadis odnosi na jednu situaciju, a ovaj hadis na drugu situaciju. Onda radimo i po jednom šta i po? Drugom hadisu. Nakon toga kažemo, ako možemo pomirti, gledamo da li ima dokinuti i dokidejući. Jer kad ima dokinuti i dokidejući hadis, radimo tad po hadis? Ne, radimo po oba. Kad imamo hadis, jedan dokinuti, a drugi dokidejući, jedan hadis dokina drugi, mi radimo po dva hadisa. Jer rad, rad po dokinutom hadisu je da ostaviš rad po njemu. Jel'o Ti radiš, kako radiš po dokinutom hadisu? Tako što ne radiš po njemu, to je tvoje odazivanje čemu? Dokinutom argumento. I tek onda na kraju ide, kad, kad se sve pokuša da se ne može, e onda na kraju ide da se terđih, da se odabere jači argument, a da se slaviji odbaci. I to je, to je, znači, jako rijetko biva, jer se dva, znači, rhodostane hadisa ne mogu, ne mogu nikako biti oprešna. Po ovdje, znači, nema nikakve se znači, među ovim predanjima koje smo spomenuli. Iako stojali predanje od Selefa, znači, od Asava i Tabina, nisu, znači, od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U svakom slučaju, kako god da bilo, koje god da je to uveo, ovaj hadis to odbija. Ovaj hadis ne prihvata to. Jer je u hadisu bilo da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Zah, zah, bez ezana i bez ikameta. I to, je, to je huđet, to je dokaz. I blago se onome ko ostavi riječi ljudi radi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Radi njegovih riječi. Uz veliko poštovanje naši ashaba naruč to mu avije. I zato, braćo, Sunija treba da kaže, uvijek ja slijedim Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aliju i Moaviju. Ne može nikad Moavije izbostiti. Jer Moavija je trn u oku nobutarima koji diraju ashabe. Poslanika sallallahu alaihi sallam. I kao kaže Ivam Nesai, ashabi poslanika sallallahu alaihi sallam su ograda. Oni čuvaju ono što je unutra. Kitab i sunet su unutra, unutar ograde. I oni čuvaju to zdanje, kitaba i suneta, ograda ta visoka jaka. A kaže Moavija je vrata. Moavija je najlakše kroz vrata. I onda svi Oni kad žele da dođu do Kur'ana ili do Suneta, prvo udane na Moaviju. I dok udane na Moaviju, nakon toga onda više nikog urmeta nema. Just. Neki šafi slučajnosti kažu da je to mekru, neki kažu da može proći. U svakom slučaju, najispravnije je kazati na bajremima nema je zana i nema je kameta. To je a, propis a, koga je uspostavio poslanik s.a.v. Neki učenjaci kažu, ezani i kameti mi farzovi. I u tome je mudrost, da farzovi imaju ezani i kameti. Zbog njihove veličine i vrijednosti mjesta koje izuzimaju šerijatu. Da tako. Zato oni imaju znači ezani. A ovi znači namazi koji nisu na tom stepenu nemaju znači ezana i nemaju i kamet. Neki učenjaci kažu, ovdje navode isto eh, lijepo jedno, jedno zaključivanje za disa. Kažu, Kada bi ezan imao, kada bi a, Bajram namaz imao ezan, On da bi ozazivanje na Bajram bio vađib. Je tako? Ima poziv. Zovete, poslanic, zovete da dođeš na namaz. I ti ga ješ neće, jer to je belaj. Pa zato nema čega. Nema ezana, nema poziva. Je li da se odozoveš na poziv? A, neki učenjaci kažu, poput i mama neovija, kažu, lijepo je da se kaže prilikom Da mu jezin kaže, es salate dža mjaten, tako dakle, da kaže, es salate dža mjaten, da pozove ljude tim riječima, znači da se okupira jedno mjesto, da ima namaz koji će s ovoj zajednički. A imam šafija, spomnio Zuhrija, da je poslanik, sal sad naređivao, na istiska namazu, da se kaže, es salate dža mjaten. Neki kaže da se kazite, salate sala, namaz, namaz, jeliko? I sliša tome, neki kažu da je to pohvalno, neki da je mekruh, neki da nema smetnje. U svakom slučaju, kako god da bilo, a, navodi se u Mursel Hadisu da je poslanik, sal sam rekao za Bajran, da se kaže salate džamijate. To je Mursel Hadis. A Mursel Hadis je vrsta dajiv Hadisa. Mursel Hadis je vrsta da je naročito Mursel Hadis i Zuhrija. Ovdje je došao Mursel Hadis Zato što je zuhri praćao od potonjih tabijina. Pa je razlika da između njega i Ashaba udaljenost je velika. Za razlika, recimo, od Ibnul Moseiba, i od Muđahida i njima sličnjima velikih tabijina, koji su bili, znači, blizu tog vremena. Pa su, recimo, Mursjela Hadisi od Seide Ibnul Moseiba jaki da ih neka Lema prihvata. Kažu, ne, prihvatamo te. Jer ne, ne, ne mogu pojmiti da je između Ashaba i Saida Ibnul Moseiba bio ko? Ko? Tabin. Da je bio ashab, nemaje. Nema. Mi kada bi smo kazali, braćom Mursa, ali hadis je kada Tabin izostavio ashaba, kažemo, to je hadis sahib. Koga god ashaba da izostavi, on je šta? Povedali. Pa hadis bio sahib. Ali mi ne znamo da li hadis je izostavio koga? Da li je Tabin izostavio Tabina? Pa ponekad Tabin prenosio Tabina, pa drugi Tabina, pa treći je Tabina. Pa ponekad u hadisu sedam Tabina prenose jedan od drugog. Kao hadis da je Kur'an, da je kul huvallahu, ehad rečina Kur'ana. Sedam tabina prenosi jedan odlo, potom od ashaba. Kad onaj prvi kaže, rekao je poslanik sa Koliko je rabija ostavljena sebe i poslanika sa ozama? Šest i ashab svi. Iako spomenu ashaba, kad je spomenu sahaba, ima šest rabija između. Pa znači bitno da spomenu, pa se mursal, i ovdje mursal zuhrja je šta? Upitanje ranje, upitan Mursa Zuriha, on slab. A ovdje da se analogno namazu za za ovaj za pomračenje sunca, da se kaže, to ne može biti analogija. Nema analogija ako ima šta? Imamo tekst. Nema je zana i nema čega. Nema i kameta. Pa ako je to bilo tako u vreme poslanika, onda se to tretira novotarijom. I ovaj, zato Možemo znati, znači, da danas ono što se radi u dva harema, u Mekiju i u Medini, ovaj, za vrijeme uh, Bajram namaza, kada mu jezin kaže Allah. Bajram, Allah vas nagradio. Znači, s pripremim za Bajram, to je bidat. Ili je to vid čega? Vid poziva To je vid poziva. To dolazi namjesto i kameta. Namjesto reziti esalate, džamijate ili slično tome. Esalate, esala, kako je neko kagijad ili drugi. Nije bitno. Dolazi kao poziv. Neka je u Haremu zanima nas. Sunnet od poslanika, sada se je da se slijedi. I to je bidat. I u Haremima ima bidat ako hoćete. Od, od, od oni dugih, oni oni do, do, do, do ova za Hatmil, Kur'an i tako dalje. I, I slično tome, znači, dove koje poslanika nikad tako dovio nije. Pogled dove poslanika sa osana. Uzmite istul muslim. Koliko dova ima da prelazi? 3, 4, 5 redova. Nijedna dova nema. A on stoji tamo, znači, masiraju ljude po, po, po, po 20 minuta, po pola sahda dovama spomniju. Allahu, dragi, pomozi muslimane u Bosni i Hercegoni i u Kašmiru i tamo, i tamo. I nabraje 20 zemana i onda kaže i na svakom mjestu. Tako se dovio. Allahu, dragi, pomozi muslimane svakom mjestu. Ako ima jedna zemlja posebna koja je potrebna, Palestina, Sirija, da joj se dobiti, nema smetje nikakve. Ali doma je, je nešto znači koncizno jasno, nemaš potrebe ti uzvišeno malo da nabrajaš zemlju po zemlju. Nabraji mi ljude koji su zemlji i skupine koje se bore. Uzvišeni Allah te mora, zna koga ciljaš i zato treba dova da bude Ti, ti moraš čovjeku kad nešto kažeš čovjeku onda mu pojašnjavaš sve je ja tako sjetkaš da on tebe razumije uzvišeni Allah tebarku zna šta je i zato ta dova sama posebi kao dova takva je bidat a da ne govorim znači na takav način ovaj, ovaj ona je svakako neispravno i ovdje ovdje mi je priča jedan momak da je dolazio ovdje u džamiju prije jedno možda 6 7 godina biti ima sigurno i ovdje je bio jedan naš dolazio naš brat koji je držao ovaj koji je na kraju dovio, kaže Allaha nisam kaže ovako držao 45 minuta je to bila. Kaže i ovako sam kaže pao na na ruke, nisam nikak pomogao isprun zapadem, nego ovako sam se samo na, na rukti. Na na laktove je pravo pao. Kako postanik suplanjao sa habima na takav način? Pa su se te stvari ukle i te su stvari političke prirode kao što je euro ono prenošenje i zajmama. Teblik. Kad ka kaže imam sami Allahu limen rabbana wa lak. Jel tako? Po kakva potreba. U Medijinskom haremu ima najsavremeniji raznosti uređaj na svijetu. Nema ga kao u Medijinskom haremu. Muha, kad prođe se 10 metara, čuješ je. Sve registruje. I nakon toga ti dođeš i on, zašto ponavlja? Ponavlja se kad ne čuje neko. Ali to je politika. To su politički. I tu Ulema je govorila i pričala, ma ukazivala to. Je... I Brubans kaže da je namaz pokvaren onome ko prenosi. Onaj koji prenosi kaže namaz moj pokvaren. A ja se bojim da mu jezim da onaj imamo. To je samo moje mišljenje. Jer on on je uvijek spreman kako ovaj ide, da ovaj govori, jer ti jak odeš na seždu i on kaže Allahu Ekber, i odnaj ovaj pa način, Allahu Ekber, jel tako? Kako ti može biti tako spreman da se vratiš sa sežde, da uzmeš da, i teško ti ga prati tako. Bojim se da nikako ne kleda, samo sedi i da ponade. Što je mu sibet opet za sada. Tako da se to ovaj stvar, koji suprotne sunnetu, ali mi nismo u stanju promijeniti. Došao je ovaj hadis u jednoj formi, drugoj, koji podupire ovo što mi govorimo. Zanim sad nekako, kako mi možemo, kako imamo hrabojst da pričamo protiv harema? Ne pričamo protiv harema. Mi pričamo protiv jednog detalja koji je prisutan tu, koji ne isprava. Ima hadis, kaže, klanjao me. bajram, bez ezana i bez ikameta i bez poziva bilo kakvog. Šta nam govorio o rečku bez poziva? Bilo šta, znači Ezani kamet,uret kažu nema ezani kamet. A što smeta da se kaže salat al Kažemo došao je rivajt koji kaže: "Vala ni da bez ikakvog poziva, ništa ne kaže Allahu ekber." Svako znači kad se klanja Bajram Allahu ekber ne smeta ljudma kaže Bajram čipi tolko tolko sati da se kaže dobi zaje kad će noć. To je drugo. Ali prije znači Bajram bilo kakav poziv, ništa nema toga. I taj ovaj rivayet ukazuje znači bez poziva, znači on je objedinio sve to i na takav način čovjek radi postupa po sunnetu, poslanika sallallahu alejhi ve alejhi wasallam. Wa imam Neovi je rekao u svom djelu Šerhul Muhadzeb al-Mجموع, Šerhul Muhadzeb taj Đoravićevnja, jegli djela je tako ovaj koji je napisao e, došao je znači u njemu jedan dio u radio neki 7 8 tomo, a nakon toga ima tek nešto drugi su radili to. Ovaj uglavnom imam Neovije, ovaj a, rekao da ne smeta kazati Helumu il-salat, požutana namaz. Istije Iste propise znači ispravno da nema ništa u kaz. Ustao je, dalje idemo hadisom. Ustao poslani, je poslanik, sasmo ostavljen Bilala. Znači uh, i u ome je dokaz da je dozvoljeno čovjeku znači da se pomogne sa nekim i da može biti nekako služi učenog čovjeka. Danas u šehova imate ljude koji imaju znači naš čovjek oslavi, oslabi, uvijek ima nekog koga vozi u kolićima ili, ili mu, znači pomogne da ulazi u auto, izlazi iz auto ističe u tome znači nema smjetje u tome, rek poslanik, sasmo znači, ovdje uzeo Bilala za pomoć. Kaže se da li je fe emar abitakvu Allah, pa je naredio bogobojaznost. Pa je naredio bogobojaznost. <clears throat> A bogobojaznost je da čovjek učini između sebe i vatređe hanemske pregledu. Taman sa pola datule. To je bogobojaznost. Znači, ittaqillah voleo bi širke tamara. Fe ilim teđit fe bikjelime keltajime. Boji se Allah bar sa pola, temre, pola datule. A ako ne možeš onda sa, sa lijepom liječem. Ako ne možeš znači udjeliti nešto. Da bude paravan tebi između tebe i vatre, onda bar sa, da to bude lijepa riječ. I ovdje a, takva je, imam gazali kaže da je takva kao kaže da je objedina sve dobro. Svako dobro na zemlji koja ima da je takva objedina. I zato jedan, kad je učenik tražio svog šeha da ga posavjetuje, kaže daj me posavjetuj. Kaže posavjetuj, ovo te kaže onim čime je uzvišeni Allah. Ili kaže a, daj mi daj mi kaže nešto, oporuči mi nešto kaže, oporučiti ono što je uzdišeni Allah oporučio i prvima i posljednjima. I prvima i posljednjima. Pa mu je rekao, kaže, o nekad vosajne l-ledine o nekad vosajne l-ledine utul kitabe min kablikum wa ijakum anittakullahu. O intakfurufe inna lillahi ma fi samavati oma fi l-arda vokana Allahoga nije nehmat. Kaže, i mi smo, kaže uzdišeni Allah zržali, mi smo oporučili onima koji imaju data knjiga prije vas I vama da budete bogobojazni. Da budete bogobojazni. Pa je znači oporuka Allahova za želi i prvima i posljednima bogobojaznos. Zato danas čovjeka ponekad imaju ovakoj ljudi dođu pa kažu daj mi nešto oporuči. Da de, de mi kaže ne, da savjetuje bih rečim, kažeš mu budi bogoboj sa Allah gdje god da bio. Je ja tako rekao poslanik solsal. Ittaqillah hajsa ma kunt. Itqillah hajsa ma kunt. Bojsi Allah gdje god da bio. Odabr no, kaže manje što drugo. Šta, kako oporuku? Oporuka, bogobojaznost, da se čovjek boji stvoritelja, temara, kreotela i, i, i, i, na, i na, na javi pred ljudima i u, osa, u svakom momentu, nema bolje oporuke na zemlji. Ali je što ta oporuka prođe ispred naših očiju, kao je li tako nešto mizerno. Nego da čovjek shvatio šta je takva i bogobojaznost, onda bi shvatio znači težinu i vrijednost te oporuke. On nisi shvatio i zato je ta oporuka, ne imala nekakva druga oporuka. Ima oporuka, ti mi nešto kažeš, I ja to uradim i moj se život promijen i ja živim koptica slobodan lijepo sve ide po ne može biti nigdje ništa nema takve oporuka. Ovo je dunjaluk. Ovdje na Dunjaluku, ha. Jel, dva koraka patite pa neko podapne nogu, pa opet dva patite neko podapne nogu, je tako? Ili šejtan ili ili ljudski ili džinski šejtan ili ovakvi ili nakvi nije bitno, znači dunjaluk je puno iskušenja. A bogobojažnost je znači osnovni primarni cilj čovjeka li na ovoj na ovoj zemlji kada je došao amr ibn maymun kod hasan al basri ja sve sinu kažemo da bi leži imam abu nuajm samio hilije kada je došao kažemo kaže ja va said inni wajadtu kaswatan min qalbi talin hu li kaže ja sam našo kaže osjetim kad mi je srce tvrdo demiga kaže malo raznježi kaže mu hasan al basri E faraite imetanahum sinin summa dja'eum ma kanu ju ma agnan ma kanu ju Kaže, šta misliš kada bi smo mi njih, kaže, poživili da oni žive godinama? Potom im dođe ono čime im se prijetilo. Ne bi im nešto koristilo to što su uživali. Pa je pao na leđa i kaže mu sin njegov da je udarao u nogama kao ovca zaklana. Od toga ajta. Pa su završili, pa izišao napolje, došla sluškinja, kaže, izleste napolje, kaže, kaže izleste napolje, kaže, vidite, kaže, da ste, kaže, ovaj, zahmetili šeha, misli na Ebu Saida, Hasan al Basri, Hasan ibn Adil Hasan al Basri. Pa su izišli, krenuo, kaže, on babo, kaže, o, Hasan al Basri, to Hasan al Basri, hoće kazati, hoće, idem, da ga degradira, to Hasan al Basri. Kaže, sine proučio je, a, et. kaže, da si ga razumio, kaže, srce bi te oparao. A zato što ti ne razumiješ, ne kontaš, zato ti to tako pričaš. E, to je tako danas, naša situacija, neka kaže, boji se Allaha, je uzvišen, nekaže, onakad u osanjel, ne djene, ustor, kitabe, min kablikum, iako mi je tek u drugo, nešto druga, nekakva druga oporuka, nešto malo bolje, što što će ima Šta ima bolje živi od takve dvogobojaznosti, da se boji stvoritele te barake, od teada u, ili gdje god da bija. Potom je podstakao lj Posticao je poslanje sa svem ljude, znači na bogobojaznost. A to posticanje biva na dva načina. Znači biva prvo, poticajem zbog nagrade koja ti je pripremljena ako to učiniš. I drugo biva, znači da se čovjek preplaši kaznom koja mu je pripremljena, znači ako ostavi dotično, dotično ili dijelo. Potom kaže, wazahund, potom je držao vaz, mi kažemo vaz, waz. Vazi je arabska riječ uh, Uzišenje Allah zelo spominje Vazu Kur'an Pa kaže Limete izhune kao meni lahom uhlikuhum Limete izhune kao meni lahom uhlikuhum Kaže zašto uh, opominjete narod koji će Allah i onako uništiti Pa je Vaz vid opomene Vid opomene Kul innama e'idhukum bi wahide Reci ja vas savjetujem samo jedno Ja vas savjetujem sam, pa je došao, znači taj vaz je spomenut gdje u Kur'anu. A to je da se naredi ljudima, da se posavjetuje, znači da se kaže šta im slijedi, ako ne, znači ako se ne pokore. I kažu učenjaci, a kažu pravilo jedno, Salef je govorio, kaže sretan je čovjek ko uzima pouku iz drugoga, iz onome što se dešava drugim ljudima. A kaže, nesretan je onaj od koga drugi uzmeju povuku iz njegovi događaja. Ti služiš nekome kao povuka, kao i brat. I ljudi kažu, nemoj biti kao onaj. Pravi nesretnik, ljudi uzmeju povuku. Nego sretan si ti da uzmeš povuku nekome se nešto desno, nemoj, znači, nemoj plaćati cijenu šta svojom kožom. No tako. Znači, ne mora čovjek sve plaćati svojom kožom. Potom ih je opominjao. Opominjanje je da posjetiš čovjeka, znači na blagodati Allahove Azzaođelj. I na to što te sačuvao ne daće. Ali tako? A čovjek je, braću u pogledu, znači, Allahovi te barak dala blagodati, nemaran. A, znači, je te su blagodati velike, ali problem je što čovjek broji samo iskušenja. Desla se tri iskušenja. I ti sjediš i sam sa sobom celošta i kadaš, dragi, što me niste uzeo? Što me niste uzeo, dragi Allaho? A iskušenje u stvari koja kada bi vidim drugi ljudi kada bi imali... pogledajte našu braću sili šta preživljavaju i košta prolaze? Gdje im djeca bivaju? U jednoj kući četvoro, petoro, šestoro dje, uđe đaska dje, dana djeca nema i nikako. Izbjegao gore, pobjegao, nigdje ništa nema, znači apsolutno ljudi znači sve prekoroće izgubili. Tebi se probije gumao u auta, ovaj ti je samo kaže Allahu dragi, ovaj jesili u ovom danu, današnjem i koga iskušio na zemlji kao mene? Ja sam ibre danas vidima je pouka u Zato što se našao da, da, da je auto leži na zemlji. Tako. Znači, ljudima se, ljudima se dešavi velika iskušenja, samo što je problem u čovjeka, što on broji šta? Iskušenje, a ne gleda šta? I dan osvanulosti, živ i zdrav. Ustao, nije cekićma u kočila, živ bio. Možeš da li Allah na seždu pasti? Pa ima li veća blagodat toga da ustaneš zdrav i Allahu na seždu padneš ujutno na saba? Subhanallah, kako može biti? Ali kažemo, problem je u čovjeka zato što gleda samo šta? što mu se dešava, znači, od od nedača. Pa je ovdje, znači, uzvišen je Allah zbog spomenut, zahvaljeno mu spomenut, njegov teuhid, iskazan, zahvala Allah zbog i to je od ciljeva hutbe. Znači, hutba treba biti, znači, hutba treba biti ljudima, kratka prvo, treba i duga, ciljana. Da čovjeku, želim ti kazati, poruka moja je, boj se Allaha, poruka moja je, ha, ne znala granice, poruka moja je, slijedi sunet poslanika, jasno da bude. Ja sam u petak došao ovdje kad sam završio hutku, govorili smo šefatu. Priđe mi čovjek Arab. Prvi put je ušao u džamiju, nikad ovdje nije bio. Usvemo pohvalio hutba i stvarno kaže sve on to jeli, sve je ali sve to u redu, Ali kaže da bo goda da je bila neka druga temu. Ja mu kažem, "U redu, lepo." Dolaziš ti u džamiju, kojekajao se ovdje prvi put. Prvi put ulaziš u džamiju i čuo si khatiba kako priča. I prvi put, i kažeš kako bi hutba trebala biti neku dobru, urednu, koju drugu temu. Gde me na koju drugu temu ti volio da bude? Javi nama ranije, pošaljem nekako poruk, faks, nešto, pa ćemo mi pripremiti hutbu kad ti dolaziš da bude hutba tebi. A ovo ovdje, ovo što sedi, ovo, ovo ljudi, to ćemo sve maknuti na marginu, da ti čuješ hutbu koju ti je volio čuto. I prvi put ulaziš, prvi put čuješ, kaže da Bog je bilo neku drugu temu. Ja, Ahel Kerim, hutba, ono hoće da hutba bude politička. Ja sam njega, ja li, ja, ja sam dodošao do... On želi da hudba bude političke prirode, da se priča, priča o politici. Poslannik sada nije sa Mimbera pričao o politici, nego je pričao o... Mimber je bio mjesto gdje se zikr čini, spominje se uzvišeni alazur i ljudi se posjećaju. Vikao bi sam Mimbera, kako je došlo u hadisu, kod Ahmeda da bi se čulo na pijacu, un ziru kumunar, kažeo, pomijen svatre džahenemski. Tako je govorio. I uzvišeni alazur kaže u Kur'anu, ja, ejuhel redine, amenu, idanudijeli salati, mi je um Kada spijetkom budete pozvani na namaz, na džumu, idite da slušate zikr. I kaže poslani sa ovom hadisu kod Buhari kod muslima, kad uđe čovjek u džamiju, kad se, znači, kad se popne imam na mimbar, meleki sjednu, jeste mi one zikr, zatvore svoje suhofe i slušaju opomenu. Pa je hutba da bude opomena, a ne da bude politička. Ne smije ta određenih događaja političkih da se prokomentaršuje kroz hutbu, to nije sporno. Ali da bude kutba, mjesto, ovaj, ili minber bude ovaj mjesto, dakle se ljudi pozivaju razno razne, ne znam, partije, politička, nekakva djelovanja, i tako dalje, i da to bude za ostvarenje nekakvih dunjanočkih, to nije. Ali je čovjek došao i one nešto ima u glavi, on ima ovaj, ne, kažem živio, nisu pravu, ovako, ovako biva, znači, ne tiho za šta se pričao, kako se pričaj tako dalje. To je neispravno, znači neispravan je pristup. Njegov bio općenito, a našto tako je li što želi da hutba bude bude je li ovaj političke prirode. Potam je otišao daljih poslanika osam poslani duljena i njih opominjao i savjetovo. I ovdje se spominje da je to bilo posle hutbe, kako je došao kod Mustime u Sahihu kaže se, a da je sišao sa minbera, otišao i opominjao ih. Nači nije bilo posljed čega. A u jednoj predaji se spominje da je bilo da je opavio hutbu i potom otišao do žina. Dakle, znači, postoje različite verzije u tome da li je da je poslanik valsam završio hutbu pa do nji, ili je otišao do nje ili to bilo za vrijeme za vrijeme hutbe. A, nema smjetnje da žene budu u jednom mjestu sa muškarcima da slušaju nauku, pa u tome nema nema uh, fitne. Dakle, znači, da žene budu negdje iza da slušaju i tako dalje. Ako ima paravan, to je još bolje da slušaju u tome znači Nema smetnje, uh, jer je uh, poslanih, je sam odšao ovdje do žena, ima hadis kod Buhariju u njegovom sahihu, ovaj, pogledajte hadis, ovaj, uh, pročitajte hadis pod brojem 101, imate Buhari u svijetu, otvorite prvi tom, broj hadisa 101, mislim da vam je pamćenje, ne varada da je 101. Tamo ima hadis da su žene kazali, Allaho poslaniče kaže muškara, muškaraca ima puno oko tebe, gužvaju se, mi ne možemo, kaže, mi bismo da, da slušamo nauku. Pa im je odredio poseban dan, pa im je dolazio i govorio. Poseban dan, dolazio, dolazio znači i posjećao ovaj sahabike, odnosno govorim o islamu. U ovome hadisu je isto dokaz da žene treba idući na Bajram. Je tako? Da žene treba idući, do... on su dolazili sa poslanikom, sa osadime, na Bajram. I to je bilo u vrijeme poslanika, i tada su dolazile, znači, sve i djevice, i o, žene koje živelo u svojoj hidri, znači oni svojim posljednim odajama, i žene jeli, koje su bile majke, slično tome. Kaže Ibnul Mulekin, složajte dobro, Ibnul Mulekin je umro 804. godine. Evo, jako se ne varam. Jesi, 804. godine. Evo, ovdje je umro. 723. rođeno, 804. umro. Kaže Ibnul Mulekin, ovako, vidite, Kaže ovo je bilo ovaj u vrijeme poslanika sosa. Ali danas kako je islamska država bila jaka, šerijat sudio. Kaže ali danas u naše vrijeme neće uzla, izlaziti mlada ili lepa djevojka. Mlada i lepa ne izlazi, nego izlazi žena onako prosječna kakva je ljepota, tako da. Ona izlazi, ali ove mlade, lijepe, one ne mogu šta izlaziti na, Bajla. U vrijeme Ibn Mulaka rahimahu Allahu ta'ala. O oni sako imaju jedan problem. Ko je taj, ko će odrediti, koja je žena lijepa? Upitaj bilo koji žena je sti lijepa, kazat će, ja moram putiti to sad nikam. Jer ja kad iznijem na ulicu, to, znači to, to se auta okreće, svako se okreće, u me gleda, svaka žena sebe vidi šta, lijepom, tako i treba, nek se vidi lijepom. Ko će odrediti, koja je žena lijepa, koja nije lijepa? I ko će kazati, koja Tako da je ovaj ova podjela je malo sporna. I on navodi onda predaje od Ajše radijalatan da je kazala da kadabizdao, postani sallallahu alejhi ve sellem, šta su žene uvelen ako njega, kaže zabranio bi izlazak u džamiju. Ja subhanallahu oganićek samo faje su nešto čudni bio. Kaže i zabranio bi odma ta generacija Tabina šta su oni kaže zabranio izlazak u džamiju. Fala Allah razume što nije našem naše vremena. Pa ona bi tražao da laha da, da nikako ne dočeka sabah, da se da, da, da, da, da Pa su nama razilozi po pitanju izlaska žene, jeli napolje, na, na, na Bajram, jeli, pa su, na ne napolje, nego na Bajram, mislim, pa je, neki su dozvolili, drugi su zabranili, od Ebu Hanife imamo dva rivajeta, da sad ne spomnijem sve imena, bolim se da odvolit ovaj, samo spomnijući imena, e od Ebu Hanife imamo dva rivajeta, ovaj, kažemo, neki su napreli razliku između mlade djevojke i one koja to nije, Imam Tahavija kaže da je to bilo u prvo vrijeme Islama, potom je to, znači da, da bi se što veći broj muslimana šta okupio, potom je to šta dokinuto kasnije. To je bilo u prvo vrijeme Islama, potom je dokinuto. U svakom slučaju, teško je ovo, ovu tvrdnju, treba potkrijepiti, znači argumentom. Kada je to bilo u prvo vrijeme, kada je nakon toga dokinuto, mora se znači, znati hadijs, kad su izračeni. Tako da ne može se znači, o tome tvrditi. A doćemo naredni hadis umut Atije, Elen Sarije. Ne naredno predavanje, ne radni hadis. Ono tamo predavanje koje će biti posle umre. U njemu ćemo govoriti kako je došla naredba. Došla je naredba za izlazak žena. Od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Abdullah ibn Omar, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Ne mojte braniti ženama da idu u džamije, a njihove kuće su im bolje. Pogledajte poslaničke metode u Objašnjavanju propisa, nemojte im branjiti, to je halal, ali ima nešto što je bolje, a to je šta, da klanja u svojoj, klanja u svojoj kući. I bili že imam Ahmed i Tabarani, u domu Humeid Saidi je, da je kazala, jer je došla kod poslanika, svala sve rekla, Allaho poslaniči kaže, ja volim da klanjam iza tebe. Kaže, eto, znaš da, kaže, voliš klanjici iza mene? Kaže, namaz u tvojej kući je bolji od namaza, to je poseban dio u kući koji je zagrađen, znači nema, nema dodira napole, nikako, nema prozora. U <laughs> Bunker u kući. To je, kaže, a tvoj namaz je u tom mjestu bolji nego u tvojej sobi, a namaz u sobi je bolji nego u tvojoj kući. Možda bi to mogao biti dio dvorišta ili nečega, znači gdje postoji mogućnost da je neko vidi. A kaže, namaz u tom mjestu ili dvorištu ili u dijelu kuće... Predsobljene kakvo u kome mogao neko da je vidi je bolje nego namaz u tvojoj džami, džami i tvoga naroda. A kaže namaz u džami tvoga naroda je a, bolji od namaza koji je džematski, veliki, znači namaz u toj jednoj velikoj centralnoj džami. Pa vidimo, znači, koliko da je namaz žene u njenoj kući bolji od njenog namaza u poslanikoj s.v. džami i za Allahog poslanika s.v. Ako je tako, pa onda je bolje, jel tako, i za Huzejfija, i za Salahal Budeire, ili bilo koga drugog je jel tako, medinski imama u Haremu, jel tako? Dobro, ovdje Ajša, radi Allah, kazala jednu stvar, kaže, kada bi poslanik, svala sveme, znao, šta su žene? Znači, poslanik, svala sveme, nije znao i nije šta zabranio, pa je propis hukma o dozvoli ženama da izlaze u džamiju, ostao ili je dokinut? Ostao. Memože riječi ja s ne mogu dokinuti ono što je poslanik s za čemu je ostavio je li čemu je ostavio a jeli, ljude tako da je propisi dalje validan i dalje je aktuelan. Je li Ajša radijallahu ta'ala jasno kazala da je to zabranjeno? Ona kaže, "Ha, kada bi poslanik kafem znao zabranio bi." Ni isti riječi možemo zaključiti da je ona težila ka čemu? kad zabrani izlaska žena, ali nije jasno. Jer bila nije jasno. Ali ovdje možemo ukazati jednu stvar. Uzvišeni Allah, ako poslani sal sam, nije znao šta se desiti nakon toga, znao naš gospodar razvođo. A uzvišeni Allah kaže oma kjana rabu kene a tvoj gospodar nije taj koji zaboravlja. Pa vi taj propis, znači kako vredi za njihovo vrijeme, vredi za naše vrijeme, znači već je do sudnjega dana da je ženama dozvoljeno da izglede, znači u džaniju, ovo govorimo radi A ako u džami ima, gdje se poučava vjera, ima halka, ima, onda taj izlazak može biti obavezan. Može taj izlazak biti obavezan. I zato Zulum je prema ženi da je ostaviš kući, da ti dođeš u džami na predanje i da ostaviš ženu kući. To je Zulum. To je Zulum prema ženi. Ti želiš da tvoja supruga odgaja tvoj djec? Kako će odgajat kad je džajeljka? Nisi je da Kako da odgaja? Želiš da tebi bude pokorna. Kako da ti bude pokorna kad nije čula i ne zna kakva je obaveza, obaveza žene u smislu pokornosti svome suprugu? Kako da ti bude pokorna? Hoćeš od, od radnika u firmi da ti bude koja god nova mašina iziđe a ni na jedan kurs gledećeš da pošalješ. Jer, jer kurs treba plati, jel tako? I radnik dođe nova mašina, kaže, idi radi. Pa kaže, niste, trebaš me poučiti, pa onda tražiš to od mene, ali tako? Tako i žena. Trebaš me poučiti živ bio, kako da ti budem pokorna, i čime me uzvišen je ala duži, i onda sankcioniš moju nemarnost. Pa je znači, po poučavanje, vjeri, to je obave za muslimanjima. Kaže, završćemo skoro. Dobre. Kaže, dajte sedaku. Dajte sedaku. Ovdje je naređeno davanju sedake onim osobama koje su sklone da čine šta grije. Koje grije? Nezahvalnost mužu, ovaj, je li tako? Nezahvalnost mužu i, i, i podjecanje dobročinista tako i da se puno žele, puno znači i se ovaj, žale na, na, na, na stanje i na hale u redu. Znači sklone su žalbama. I žene su po pitanju Dunjalu kao puno svetivije nego muškarci. Puno svetivije. Pitanje Dunjalu kod žena je veliki problem. I to je znači kroz istoriju poznato i to su pravila znači da žene u tom pogledu znači nemaju, ovaj a, nemaju čovjek bi mogao reći ženom, pa se idemo živimo u Siriji, idemo u Egipati, Egipat, idemo ne znam u Irak, idemo učiti, ne ići u džihad. Dobro. Biskut generacije ne idu džihad. Dobro, to bi muškarci, dobro. Biskviti dole ne idu. Znači, uh, idemo dole da učimo jezik. Pa ćemo živjeti dole. Allah će dati nekakvo rješenje. Hajmo sve prodati i ostaviti. Najveći otpor i prušće žena prije muškarca. Ne mora biti generalno pravilo. Ali žene su, znači, jako osjetljive ovaj kada je u pitanju, znači, dunjalko. Pa je ovdje poslanik, znači, naredio onima koji su skloni da čine grijehe, da šta daju? Da daju sedak. I ovdje je dokaz da sedaka čuva čovjeka od čega? Od vatre. Pa čuva čovjeka od vatre. I zato čovjek ne treba spričavati svoj supruku ako želi nešto dao svega zlata, onoga što ima da da sedaku, ne treba je to spričavati, jer i njemu je znači, isto tako nagrada u tom pogledu. Pa je, znači, ovdje je spomenuto jedna bitna stvar, a to je, znači, nepokornost, ili, ili da, da žena ne cijeni svoga muža. Nije mu zahvalna. Cijeli dan radi. Cijeli dan vrati kao i aliova je ovaj, rob na baušteli od jutra do navečer i vrati se kući i ne čuje od nje ni riječ zahvalje da te Allah poživi da te Allah da ga dočekana na vratima da mu kaže lijepu riječ da, osti, da, je, da, da, da, ima, da da mu neko zahvaljuje na tom trudu koga ulaže zbog nje zbog svoje porodice ništa nego dođe kući dok, kaže, dok je došao doći kaže vamo dolazamo i sedimo sve dolazamo da pričamo Imamo na sad ona je nešto načula neke kakve priče i odmah ona njega dočekala tako tim ovaj tim grubim frazama ga i šamara je tako on je lako sam slomljen ni pa živa bila ja trpim danas šefa i poslovođu i ovoga i radnike oko mene i trpim i i i i hladnoću i vjetar i snijeg sve me udara i navečer dođem kući nema soga rahata i nema mira nego me ti dočkaža takav način i to je znači zločin od stane žene da je znači nezahvalna svom mužu vidimo da to da je to vodi izravno u I ovo znači minka koja ovo svati, sad će znači je, koliko je pravo znači muža kod, jeli, kod njene jeli, kod, kod supruge. I ome hadiso je dokaz da čovjek može ponekad nekome, može biti grub prema njemu u nasihatu. Ali da mu pojasni zašto je. Jel u redu? Neko nešto čini i kažeš to što činiš to vodi izravno u džehendam. To je grub nasihat, jel tako? Ali mu kažeš zato što je poslanic rekao ko bude činio to i to. Jel u redu? pa da se pojasni, jer je ovdje poslanik, znači šta, pojasnio, pojasnio je, jeli, a zašto je najveći dio ovih žena gdje u uvaki, tako? I u ome Hadisu je zadnja stvar koji sam spomenuti, završavam, ako doga, u njemu je, znači, dokaz da čovjek treba pričati ljudima ono što im treba, što im koristi, a ne što bi ljudi voljeli da čuju. Jer ovdje, ljudi ne bi voljeli da čuju da mu kažeš, jel tako ovaj, nemoj to i to, nemoj Ne bi voljel da to čuju, to im tješko pada, ali mora neko govoriti ono što im šta, što im koristi. Pa imam treba, znači, da kaže ljudima ili onaj koji govori ono što im koristi. Pa kažemo, na primjer, ljudima, kad se završi bio življiv namaz, kad se završi, nemojte odmah skočiti i trčite u trgovinu. Trgovina je tu fiksna, ona neće nikud pobjeći, baš, ništa iz nje pobjeći, neće, sve tu. Kad završi namaz, sjediš, ozikriš svoje. Svi svoje djete pored sebe, jer ako ti skočiš tri puta djete pored tebe, ti si ga naučio da postaje namaza da se skače na nogi. To je terpija djetu, nego kad pođe sine sjedni i zikri, a joj, zikri sa babom. Pa ba je to odgoj, ali taj odgoj ne može preći na, znači na ovaj potomstvo, ako babo to ne no tako. Kad je vreme predavanja, kad je predavaš sjeo na mjesto, sina, sine, počeo predavanja, dolazi vamo, sjedni slušaj na predavanju sa mnom. Pa je, molim, ovaj, pa je To je to je to je Trbija. Čovi znači, primjerom pokazuje djeci šta, kako treba kako treba postupati. Pa je znači dužnost da govorimo o našim mahanama i o greškama, a ne da sami jeli sebi samo je laska. Ćemo, inša Allahu taala u našom narednom druženju, po istom hadisu da govorim Allahu taala nić sab Allahu mali na Muhammed va ala alihi washabih. Assalamu alejkum. Ovdje znači ja imam jedno pitanje koje je imamo da je ovaj opaska na, na moj govor, ja ću ga shvatiti na način, kaže se da li, slavom alaikum, da li se ljudi trebaju poučavati kako da, se, e, kako da se opode prema ženama? Znači, budući da smo mi spomenuli šta, kako da se žena opode prema ljudima, kako muškarca se opode prema ženama. A, ja bih zamolio, znači, vas da razumijete jednu stvar, a to je, mi pričamo odrežno stvari. Nemoguće je u jednom predavanju niti je to metod i to je greška u metodologiji izlaganja da čovjek ulazi u sve. Pišto mislite da se ja danas počne ovde pričati o ovoj tematici pa otišao ne znam, u, u, otišao u zakijat i u hadžu, pa se vratio, pa otišao u džihad negdje, pa se vratio u, kroz Lajla. Ni govorimo o jednom hadisu. Komentar dajmo na jedan hadis. Ponekad malo iziđemo van, ali se odmah šta vratimo da se ne udaljavamo od čega? O centralne teme o kojoj govorimo. A centralna tema nije bila ophođenje muškaraca prema ženama, nego je bila greška žena u pogledu ophođenja prema muškarcima. Pa sam to kazao. U protivnom, vi svi znate ovdje moj stav po pitanju muškarca i ophođenje muškarca prema ženama. I to s tome smo govorili x puta i govorili kakav muškarac treba biti i šta je primjeran muž i kako je i to smo spomnjali. Znači, i ne moramo svaki put kada spomenemo, znači A, grešku žena, da u isto vrijeme spominjeva odma šta? Grešku muškarac. To je najvišće. U drugi put ćemo vam govoriti o čemu? O muškarcima i o, i o njehovim mahanama u tom pogledu. I o njegove nemogućnosti, sposobnosti da vodi porodicu, da organizuje porodicu, uskladi vrijeme i tako dalje. Tako da nemojte znači shvatim i mi kad smo ovo govorili, nismo kazali moj ličnost stanu. I moje mišljenje je da je danas većina problema, shodom ovom iskustvu koga imam vezano sa tim bračnim problemima i pozivima koje imam, da je većina problema u muškarcima, ni u ženama. To sam ubjeđen da je 80% problema u muškarcima. Možda on ne pravi probleme sobom, ali ne zna, nije u stanju da balansira tu kućnu atmosferu, nego uleti u kuć kao kauboj. On ne zna ništa uraditi lijepo, ne zna nigdje biti diplomata, ne zna nigdje... Ovaj ti moraš biti diplomata da se učiš sve ni pod kužu, prekolješ je ja ona nosi da je preklana. To je znači muškarac uspješan u svojoj kući. A ti ulaziš u svoju kuću i ti se postavio, ovaj moram ja neke da, da se čuje moja riječ. Nije tako. Sve što se može riješiti lijepo ne treba rešavati grubo. I ja sam govorio o tome, tako da nema potrebe, ovaj sestoma živje bila ona sa gradio znači za ovakvim pitanjima jer svako zna moj stav i nisam ničim znači ukazao. Kada govorim, znači da, da žene treba biti dobre, ovo je vama savjet, ovako. A svakako znači da drugi savjet neće izvastati, znači i vašim mužojima i nema svima, jer ja savjetujem, ja, ja savjetujem sebi, jer ja sam isto tako muž i dužo je da postupam ovaj, isto li, kao, kao... i vi.